בראשית פרק י"ד ויהי בימי אמרפל מלך שינער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את ברא מלך סדום, ואת ברשה מלך עמורה, שנאב מלך אדמה, ושמעבר מלך צבויים, ומלך בלע היא צוער.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 אל עמק שווה, הוא עמק המלך. ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא חוהן לאל עליון. ויברכהו, ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמים וארץ. וברוך אל עליון, אשר מיגן צריך בידיך. ויתן לו מעשר מכל. ויומר מלך סדום אל אברהם,